Що я міг їй відповісти? Додати ще свого відчою? Я не відгукнувся на лист. Як рвати, то рвати все. Я замурувався у своїй самотності, як древній схимник у глиняній печерці, але схимники, всихаючи тілом, росли духом. Я ж не всихав і не вкручувався. Життя потужно клекотіло в мені, тіло вимагало – Серце рвалося, щоб не ядрити себе зайвими нагадуваннями про Оксану, я за всю весну і літо лише кілька разів навідувався до Зашматківки, невмисно випросив у положая далекий колгосп, жив у польовому вагончику, а всі свої потреби звів до найпростіших. Поглянути збоку жив ніби іграшка, що рухається завдяки закрученій пружинці. Але сам я добре знав, що все не так, надія не вмирала в мені, а розросталася, ніби могутнє вічно зелене дерево. Я оперто, користуючись кожною вільною хвилиною сидів над агрономічними підручниками, передплатив кілька журналів, три газети. Коли оголосили передплату на друге видання Большої советської Енциклопедії, я був перший, здається, єдиний на весь район. Оксана стояла мені перед очима невідступно, затуляла весь світ, від неї йшло невидиме тепло, яким я, власне, жив увесь цей час, але іноді це тепло мовби від зловісного діяння ентропії розвіювалося.